Як вона втомилася. От перепочине хвильку і верне додому, поки не прокинулися її рідні та не знайшли того дурного листа. Повіки стають важкими, мов залізна брама середньовічного замку. Падають грізно. Оксана засинає. Сірко декілька хвилин лежить незворушно, слухаючи надломлене дихання жінки. Вона спить, кутики вуст підняті. Жінка посміхається. Пеститься носом у щоки, в обличчя жінки. Жодних ознак повернення зі сну. Він нервово тягне її за поле куртки. Нічого. У нього замало сил. Сірку розпачливо бігає навколо Оксани і голосно гавкає. Оксана крізь пелену дрімоти чує гавкання якоїсь собаки, Однак музика там, де сонце і літо, лунає гучніше. І вона йде на звуки музики. Веселі дитячі голоси весело і щасливо співають. Десь тут була Подоляночка, десь тут була молодесенька. Оксана Подоляночка, в центрі кола. Тут вона сіла, тут вона впала, коло замкнулося. До землі припала. Сірко знеселено зупиняється, сідає на задні лапи і жалібно виє. А Оксана танцює в своєму сні. Спить і танцює. Розділ другий. Подоляночка. Олександру сьогодні вкотре наснилася Оксана. Лише задрімав ненадовго посеред нічного чергування на кушетці в ординаторській, і маєш. Знову спогади. Щось останнім часом вони надто часті гості у його житті. Це його мана, оті марня. Марня тією, яка не стала твоєю, і вже, мабуть, ніколи не стане. Двічі одружній, двічі розлучений. Перша дружина лишила його через те, що вночі її Світлану називав Оксаною. Така от банайність, нічого не вдієш, та контролювати свої сни не вмів чи не хотів. З другою дружиною склалася теж не зовсім. В тридцять років вельми вже хотілося домашнього затишку, родини, дітей. Тут зустрів її розумну, красиву, самотню. Кохання? Ні. Швидше тривіальна необхідність продовження роду, бажання отримати хатній затишок. Так званий тил. Зрештою бабуся наполягала. Бо літа спливають, а ти не молодшуєш. Познайомилися випадково в Луцьку на лікарській конференції. Ксені йому сподобалася відразу. Симпатична білявка, струнка, Має добре почуття гумору, журналіст на телебаченні, в минулому модель, вона якраз про ту конференцію готувала репортаж. Підсвідомо ловив себе на думці, що обирає дружину майже за ім'ям. Дивно, правда? Сашко був непоганою, як кажуть, партією. Начитаний, вродливий, розумний, освічений, Неодружений, бездітний, галантний кавалер. Важко в такого не закохатися чи бодай не захопитися. Тим більше, що, незважаючи на всі дива косметики, а тобі вже за тридцять і колежанки заміжні, а принци на білих конях, чи то пак кабріолетах, обирають зазвичай принцес, а коли папелюшок, то юних. З приходом в життя Олександра. Активної журналістки Ксенії здавалося все зміниться. Сашко на мить повірив у свою щасливу зірку. Сподівався, що трапиться диво, мову приказці. Притерпиться, то й пригорнеться, а згодом і перемелиться, буде борошно. Не перемололося. Компроміси, ті кляті компроміси. Надто часто ти йдеш на них. З начальством, з родичами, з колегами на роботі. Врешті з совістю. Однак бувають випадки, коли компроміс неможливий. І тоді несе тебе тече я все далі і далі від примарного щастя. Дружина на відріз відмовлялася перебиратися в надто спокійний районний центр, як вона казала до дідька в зуби, на постійне мешкання. мунірна паняночка, зірка обласної журналістики – ні, вона робила чесні спроби пересилити себе. Чи то потуги були не надто вічайдушними, чи то Сашко не сильно старався. Однак через півроку Ксения втекла. Її кар'єра, друзі, батьки, обов'язки, театри, виставки, балет, звичне богемне оточення, все залишалося у великому місті. А тут примарне щастя. Хто знає, що з нього може зродитися, чи не пустоцвіт. Спочатку все нічемно, навідувала чоловіка раз на тиждень, згодом раз в місяць, відмовки звичні, відрядження, купа роботи і все таке. Сашко намагався навідуватись частіше, але як можна прийти прірву, якщо немає і лин в руках, щоб її здолати. Через півроку Отримав повістку до суду – розлучення. Ні, воно не стало ані гірким, ані болючим очікуваним. Обоє з полегшенням зітхнули, залишилися друзями, та й зараз частенько з Ксеною спілкуються по телефону. Її все-таки помітили, і вона перебралася до Києва. Веде одне з тих дурнуватих шоу, типу «Що ви з середи на п'ятницю», то Ксеня так жартує на якомусь із рітерних каналів. Бабуся робила відчайдушні спроби одружити онука ще раз на місцевій панянці,